A ser aquí, com cada dilluns amb el programa Còctel Contrainformatiu us explico una mica de què anirà avui i a continuació doncs, tindrem la primera trucada amb la Montserrat Arnau que ens parlarà dels EBE, els famosos espais de benvinguda educativa parlarem també de la Madeu Casellas ja sabeu, la Madeu Casellas és un pres que va estar 76 dies en vaga de fam que ara està a la presó d'Abrians 2 i se li han fet unes promeses que de moment no es compleixen Uh, parlarem de la visita que li han fet dos companys aquest darrer cap de setmana i parlarem sobretot d'un tema que potser avui heu vist a la televisió en aquest migdia i és aquest judici a 32 ocupes que van ser desallotjats violentament de Terrassa, del corc de Terrassa el cas és, però, que d'això fa 9 anys, gairebé 10 anys, d'aquest desallotjament que va ser especialment violent i, com sol passar, els acusats no són els que van desallotjar de manera violenta, sinó els desallotjats, és a dir, que les víctimes es converteixen també, a, a davant de la justícia, en, en, en agressors, no, sé no sé exactament de què els acusen. Uh, parlarem d'això amb l'Armengol amb la Mònica i amb la l'Idoia i amb l'advocat uh, en Francesc Carnau, que en aquest cas també és l'advocat d'aquesta gent Bonser, bona nit Hola, bona nit Has sentit la cançó? Molt dolça eh, sí, L'imagint sí. del John Lennon Sí, sí molt dolça sí. I com que això d'imaginar un món millor doncs no passa de moda mm. perquè tal com estan les coses alguna cosa hem d'imaginar no? per si més no, hem de creure que això pot canviar. Mm, fins que aquells se n'entenin que ens agrada i ens fagin pagar impostos per escoltar-la. Sí, no diguem gaire al, no diguem gaire al. Eh? Que, que, que quedi entre nosaltres. Molt bé, doncs Montser, ja t'hem deixat fer moltes vacances, i, però ara sí que ja, ja comencem seriosament amb la nostra corresponsal, la Sant Adrià del Besòs. Molt bé. I, de fet, eh, volíem parlar d'aquests espais de benvinguda educativa. Mm -hmm. Que perquè, perquè la gent ens entengui són aquesta mena d'aules fora de les aules per acollir els alumnes immigrants que acaben d'arribar i doncs sembla que hi ha una prova pilota a Vic i una altra a Reus i es tracta doncs de que abans que vagin a l'escola doncs vagin amb una mena d'escola especial que no se sap ben bé com funcionarà, que està funcionant a Vic i que no sé si ha començat a Reus en teoria Reus començava el dia 1 d'octubre. Per tant, estaria també en marxa, no? Estaria en marxa, el que passa que encara no ho he pogut constatar, però bueno, se suposa que si estan complint tot el que diuen, encara que mm -hmm. no ens agradi, havien d'haver començat l'1 d'octubre. Molt bé. Uh, tu, Montse, havies fet de mestre molts anys, sí. uh, com jo mateixa, d'altra banda. Mm. Tu què en opines d'aquests espais de benvinguda educativa que en diuen? que són uns guetos per tenir-los apartats de la societat i de l'entorn escolar. Vull dir, així de ràpid ho puc dir. Així de clar, no? Sí. Perquè aquí vi que hi va haver com una mena d'evolució de l'opinió pública, potser buscada, i al principi tothom ja estava en contra, bé, gairebé tothom ja estava en contra, i de mica en mica, a través del 9-9 i a través dels mitjans de comunicació, han anat dient, home, els hem de donar un vot de confiança, potser no n'hi ha per tant, potser anirà prou bé, el no. que cal és que no s'hi estiguin gaire temps... No, si diu que... Eh, o sigui, això és perquè s'hi estiguin com a màxim un mes. Perquè el senyor Josep Vallcorba afirma que, com no són alumnes, en un mes n'hi ha de sobres perquè s'acostumin al seu entorn, a l'entorn escolar i cosa que cau pel seu propi pes que, que ell mateix es contradiu perquè com es poden a, a, acostumar i integrar en el seu entorn escolar, senten fora d'ell. Fora, fora com, de l'entorn escolar. Com tu has dit, quan jo feia de mestre, jo recordo l'anar a classes, amb eh, un curs concretament un any, vaig tenir una nena xineta que, no, que estàvem a preescolar i no sabia res de castellà ni de català, però estava dins de classe i a l'hora de jugar, a l'hora d'esmorzar, anava aprenent parauletes, els altres nens se n'entaraven de coses de, de, de la Xina també, vull dir, era un intercanvi, amb cinc anyets, sí, sí. ja era un intercanvi. I aquella nena, quan va començar primer d'EGB, en aquella època, doncs ja parlava castellà, Uh -huh. malament, amb poc vocabulari, però ja el parlava. Ja es comunicava. Ja es, exacte ja es comunicava. El sol fet de po jugar en el pati uh -huh. ja, ja en tenien prou. Després vaig tenir també nens àrabs. del Maghr em vaig tenir tres o quatre. Uh -huh. I en, va haver un curs que n'hi n'hivien dos. no jugaven mai junts, sinó que jugaven amb els nens de l'escola. Uh -huh. I em van aprendre en seguida. En seguida es van acostumar. L'alga de redundància, les costums d'aquí. Uh -huh. Llavors, si els apartem durant un mes, que quan arriben ja els fotem en un gueto, no els deixem relacionar-se amb els nens nascuts en aquí o, o que estan habituats a viure aquí com s'hi han d'acostumar. Sí, sí, és un contrasentit. Uh, jo també ho vaig d'aquesta manera. Uh, a més a més, estan jugant una mica amb una mena de cerimònia de la confusió des dels mitjans oficials perquè estan parlant de dues coses diferents i ho expliquen com si fossin la mateixa cosa és a dir, per un cantó estan parlant dels EBE, que són aquests espais de benvinguda educativa que són els guetos que tu deies, mm. i de l'altre cantó estan parlant de les aules d'acollida que funcionen des de fa temps i funcionen prou bé dintre de les escoles, és a dir amb unes... és, és, molt és molt diferent una cosa de l'altra, perquè per exemple doncs, jo he treballat molt temps a Manlleu que hi ha un índex d'immigració molt alt Uh, en una escola de Manlleu doncs allà hi havia una aula d'acollida quan venien aquests nens se'ls assignava una classe normal, mm -hmm. la que els hi corresponia per edat mm -hmm. i llavors unes hores al dia anaven en aquesta aula d'acollida a aprendre uh, les coses més bàsiques claro. però la gimnàstica la, uh, bé, aquestes assignatures la plàstica, el dibuix i l'hora del pati. L'hora del pati, l'hora de, del dinar, tot això ho feien, si no claro. anaven a casa, doncs ho feien, ho feien amb els altres nens i s'anaven integrant de mica en mica, claro. sense cap necessitat d'anar a una escola diferent. Mm. El que passa... <ríe> perdona, Montse, anaves a dir-vos una cosa, eh? No, no, sí, però igual, ja diré. <ríe> no sí. dir ho patxaré dir No, jo de, volia dir que el que passa és que és una qüestió de recursos i que volen amagar-ho, perquè fer una aula d'acollida a cada escola Vol dir un mestre, vol dir un o dos mestres, vaja, vol dir això, un espai físic, una aula, vol dir uns ordinadors, vol dir uns mitjans, i és clar, això els hi deu resultar més car que no pas fer un, un gueto comarcal on, on, on anar abocant tota la gent que vingui eh, i, i després repartir-los a les diferents escoles, vull dir que... Suposo que sí, però no sé fins a quin punt, perquè, per exemple, aquí al meu poble, Sant Adrià, uh -huh. l'escola pública, ja no parlem de la privada, però l'escola pública que tenim tenen una aula d'acollida o de benvinguda o, o, o de pàrquing, de crius, digue-li com vulguin, de 8 del matí a 9, que és prim, per pels nanos que, això, que, que són de fora, que després van a l'escola... I sobretot és pels nanos que els pares treballen i entren més d'hora a treballar i els porten a les 8. Ah, bueno, tu parles d'una altra cosa. Sí, sí, però vull dir que aquí ho tenim tot junts. Sí, sí. Perquè llavores llavors aquesta hora de 8 a nou... Hora de guarderia. Clar, exacte, hora de guarderia. Estan tots junts igualment, uh -huh. també se relacionen entre ells i llavors a les nou cadascú se'n va a la seva aula, amb els mateixos companys, en el mateix entorn, en el mateix uh -huh. espai físic, els mateixos mestres, eh, els mateixos cangurs que hi puguin sí, sí. haver de suport... És que jo em temo molt que el rerefons de la qüestió és això, és una qüestió de recursos, no sí. hi volen abocar recursos. Claro, claro. Perquè les, les aules d'acollida dintre de les escoles funcionen perfectament. I tant. funcionen perfectament, però clar, una aula per cada escola vol dir molt més diners que una aula d'aquestes de benvinguda educativa per cada comarca. Sí, és... però és que llavors això, Salta la vista que una cosa és diferent de l'altra. Ja, però imagina, la comarca d'Osona, que que anar els de Torelló, Prat de Lluçanès, eh, Taradell, tots que han d'anar al mateix lloc? No ho sé, no se sap. Clar, de moment hi van els de Vic claro. i ho fan la prova i de moment van tantejant. Mentre tantegen es prenen el i estàn. Jo crec que sí. Jo crec que sí que ens estan encolomant uns guetos que, no, que després hi haurà feina a desmuntar-los. Regurament pues sí. Molt bé, monser, doncs deixem ho aquí de moment si et sembla i Continuarem parlant, suposo que ja sabem que no ens pots escoltar des de Sant Adrià via no, directa. quan penja el programa i jo l'escolto ara. Eh? Exactament, ja saps que en la pàgina de Còctel Contrainformatiu, ah, doncs demà migdia, com a molt tard, segurament ja estarà penjat el programa. Sí, sí, sí, jo ho faig, ho faig. A a molt si bé. Si trobo algun altre dels temes que parleu, encara que sigui a la setmana següent, jo puc dir la meva també. Exacte, tu vas estar, va estar preparant per la setmana que ve que ara ja no, ara ja no et deixarem passar Molt bé. Sense, sense contactar cada dilluns Perfecte D'acord Montse, bé, doncs apa, salut. bon dia Adeu. Jo de moment, mentre preparem la següent trucada us explico una mica els antecedents i és que avui ha començat un judici ha començat, que no ha acabat un macrojudici perquè hi ha això que dèiem 32 encausats per l'ocupació del corc de Terrassa i nou anys després d'aquest violent desallotjament per part de la Policia Nacional i de la detenció de les 32 persones que estaven a dins d'aquest centre social ocupat, doncs aquests eh, propers dies, segurament 6, 7, 8, 9, 14 i 15 d'octubre, doncs es realitzarà el judici amb la petició fiscal fixeu-vos, esparvereu-vos, de 5 anys de presó per cadascun dels acusats. El que jo he pogut escoltar per la televisió aquest migdia és que el fiscal ja havia rebaixat aquesta petició, que havia fet un tracte, havia intentat pactar uns 3.000 euros de multa, a la qual cosa s'han negat els, els encausats, perquè han dit que si eren innocents no tenien per què assumir cap mena cap mena de culpa, però bé, tot just ha estat el primer dia i i bé, veurem bé. què ens en diuen l'Armangol, la Mònica l'Aidoia i el seu advocat el Francesc Carnau que ja sabeu que arriba amb tren i que per tant arriba tard uh, Sí? Tenim la trucada preparada o, o no? Sí? Sí? Hola, bona nit Hola, bona nit, què tal? Hola, ets l'Armangol, oi? Sí, jo mateix Molt bé, doncs mira jo estava, no sé si m'has sentit estava dient una mica el, el poc que d'aquest judici sé que fa molts anys que, que, que dura la cosa no? eh, per què no ens expliques una mica des del principi com ha anat tot plegat Bé en principi el, el judici és pel desallotjament d'un immoble que portava més de 40 anys abandonat uh -huh. A Terrassa, el, no? A Terrassa, sí, al centre de Terrassa concretament des de la dècada dels anys 40 i que el finals de setembre del 1998, va ser ocupat per diversos col·lectius de la ciutat, eh, aleshores eh, una mica organitzats entorn a l'assemblea d'Ocupes de Terrassa de l'època. Uh -huh. eh, aquests col·lectius vam rehabilitar l'edifici, el vam netejar, el vam acondicionar, vam reparar algunes parts que presentaven importants efectes estructurals i el vam obrir al barri en forma d'activitat, Eh, socials, culturals, etc obertes a, a tothom qui volgués tant venir a les activitats com proposar-ne de noves. Molt bé. Eh, el 17 de juny del 1999, quan encara no portàvem un any ocupant l'immoble, eh, la Policia Nacional, amb més de 17 furgonetes antiavalots, van presentar-se sense prèvi avís i ens van desallotjar eh, amb violència, amb, digue, però no, maloradament amb la violència que costumen utilitzar en aquestes situacions. Eh, durant el desallotjament van detenir a les 32 persones que ens trobàvem a dins. O sigui, tothom? A tothom, concretament a tota la gent que vam adintre. Eh, ens van portar, no ens van llegir els drets, va ser tot un procés que en el seu moment nosaltres després vam presentar denúncies per diversos delictes a la policia, ens vam portar a comissaria, vam assajar, una... vam assajar una estona i, i quan vam sortir se'ns imputava el càrrec d'usurpació usur... i de desordres i aquesta petició fiscal o aquests càrrecs eh, van augmentant durant la fase d'instrucció del judici fins a partir del 2001, eh, passar a fer 5 càrrecs eh, que eren concretament usurpació, Eh, un delicte d'atemptat, un delicte de desordres públics, un altre de dany i una falta a l'ordre públic, que en total sumaven una petició fiscal d'una mica més de 5 anys de presó per cadascuna de les persones. Però, a veure, a veure estàs dient atemptat, danys, no, però vosaltres éreu les víctimes, no? Eh, sí, nosaltres eh, estàvem a dins de l'immoble, això eh, sempre ho hem reconegut, i quan vam sentir el, diguem la presència policial que va ser gràcies a les seves pilotes de goma que van estar disparant doncs bàsicament el que vam fer va ser esperar-los en, en una sala i els aplaudint i cridant alguna consigna del tipus de repressió no és absolució. Eh, en aquell moment nosaltres sí que vam rebre maltractament, alguns dels companys... Uh, els hi van clavar bufetades, cops a l'esquena, alguns de nosaltres ens van emmanillar i ens van posar el DNI a la boca, ens van tenir uh, en tota la zona, Algun, algunes companyes demanaven eh, el motiu de la detenció, no se'ns va notificar, ens van portar cara descoberta pel mitjà de la ciutat, una ciutat que en el centre doncs, tot abans coneixem... Sí, emmanillats van... pel centre. Sí, sí. I vulnerant el que diu la seva pròpia lleida que se'ns hauria de protegir la intimitat per exemple eh, un cop a comissaria ens van tenir hores sense aigua sense poder anar al lavabo alguns companys van bé de pixar a la celda perquè no ens van facilitar poder-hi anar, etc. En tot aquest context també hi gent que va demanar poder ser reconegut per un metge i no se'ns va concedir que és una altra cosa que haurien d'haver fet a les noies se les va obligar a despullar-se i van rebre vexacions diverses, no sols hi van donar compreses quan ho van demanar, etc. I ara eh, encara us acusen? A vosaltres? Sí, el, diguem que el, el, el judici ha, anat, ha, ha tingut una fase d'instrucció bastant llarga perquè inicialment diversos jutjats portaven diversos delictes dels que presumptament havíem comès, però... Eh, per altra banda, un tercer jutjat va rebre les anúncies que vam, les 72 persones detingudes vam presentar contra la policia per detenció il·legal i maltractament. Les anúncies no sabem què han parat. De fet, el jutjat d'instrucció que portava mai ens ha respost i actualment ja no existeix, com a jutjat. I la resta, doncs, en el procés d'instrucció va ser llarg i ple d'una sèrie d'irregularitats com que en molts moments no se'ns va... Nosaltres, per exemple, no hem declarat de cap dels delictes que se'ns acusa excepte del desurpació Dels altres mai en... mai ens han interrogat ni mai ens han donat l'oportunitat de declarar, per exemple, la insurcció. Bé, al final de tot aquest procés hi va haver diversos intents d'iniciar de... el judici. El primer d'ells, si no recordo malament, el 2005, a la primavera del 2005, que es van anar aturant per diversos problemes que hi va haver. Eh, per exemple, doncs, Ah, en un dels intents, concretament a primavera, primavera del 2006 la majoria de nosaltres que teníem en aquell moment advocats d'ofici no havíem pogut parlar amb el nostre advocat no el coneixíem, de fet, fins al dia del judici eh, situacions d'aquest tipus Però això és terrible, explicar... tot això que expliques és, és, és com una mena de calvari no? que us, en, us estan fent passar no, no només avui sinó que 9 anys, estàs dient no? Sí, 9 anys Estàs parlant de gairebé 10 anys d'ara convoquen judici, ara no, ara, ara el tornen a convocar... Clar, i el fet de, de passar diversos anys sabent que un té una petició fiscal que supera els 5 anys de presó i que en qualsevol moment es pot activar el tema. Això és terrible. Sí, sí. Això és terrible, terrible. Terrible. Vull dir, terrible que els maltractaments de què parlaves, però, a més a més, això també és un maltractament. Això és un maltractament continuat, durant tots aquests anys perquè tota l'angoixa, la incertesa la gent suposo que bé, tothom té el seu entorn familiar totes les famílies patint per aquest tema no ho sé, ho trobo, ho trobo terrible molt exagerat d'això no s'ha dit res a la televisió aquest migdia eh, no, òbviament nosaltres una mica per, per ajudar-nos a, a portar i tirar endavant tot aquest procés Eh, ens ha servit molt el tenir molt clar també quin era l'origen de, del problema no? el, el problema ob, òbviament no som nosaltres el problema és un problema polític és l'especulació dels barris és el model social i econòmic dominant etc. Uh -huh. que és el que ha generat i el que ha, ha, ha motivat aquesta persecució per tant un cop superada la perplexitat inicial dels càrrecs que se'ns imputaven Eh, ta també hem tingut molt clar d'on venia per, eh, precisament aquesta voluntat de que, siga, que venia tant amb l'amenaça de presó cap a tots i totes nosaltres com amb un procediment penal doncs, que s'ha anat dilatant, que ha anat seguint una sèrie de ritmes totalment, totalment surrealistes, però teníem que fins i tot aquesta aquesta paradoxa era part del propi sistema repressiu que se'ns intentava aplicar, llavors això en certa mesura ens ha donat molta fortalesa per continuar endavant i, i continuar endavant de manera unida Perquè si no tinc entès malament, Armengol ara estàveu reunits, o esteu reunits en aquest moment, no? Sí. Esteu reunits en assemblea, treureu algun comunicat explicant una mica tot això? Eh, bé en, en principis de previsió, eh? jo sincerament... Es, a part de ser encausat i militant, també sóc treballador i ara soc eh, arribant una mica tard a l'Assemblea de, la, de la meva feina, però en principi que és la voluntat. També he dit que, que l'episodi, de moment, que no és l'últim, però l'episodi darrere d'aquesta aquest, història és que davant de l'evidència que, que en gran mesura aquest, aquest, judici, de, de que aquest judici és un muntatge polític o judicial, la fiscal no ha tingut més remei que rebaixar la pretensió de condemna i modificar alguns dels càrrecs que ens imputaven inicialment, des de fa anys, uh -huh. i actualment, eh, bàsicament, els càrrecs més importants són un suposat delicte de resistència, on ens demanen sis mesos de pena multa, un suposat delicte de danys, on ens demanen també sis mesos de pena multa i una falta lleu a, a una, una falta d'ofenses lliures a, a la policia. Això ja d'entrada per nosaltres ha sigut una, una victòria que ara mateix ja estem analitzant, que entenem uh -huh. que sigut fruit de la mobilització política, fruit que, que d'alguna manera els ha fet tenir por de tirar endavant un muntatge d'una manera... Eh, o sigui que ells mateixos han vist que era una cosa massa grossa, no? Demanar més de 5 anys de presó, 32 persones, sí, sí. que han estat víctimes de tots aquests tractaments que ens explicaves i a més 10 anys, gairebé 10 anys després dels fets, no? sí. Eh, i nosaltres creiem que aquí hi ha jugat una, una carta molt important, la mobilització al carrer, però no només la mobilització al carrer a nivell terrescent, sinó la mobilització al carrer que darrerament els moviments socials hem tingut davant d'episodis de repressió, com per exemple contra l'empresionament de Núria Pòrtoles, contra l'empresionament del nostre company Franqui, sí, sí. l'amenaça de l'empresionament... El Franqui del... també era un dels encausats, oi? Sí, sí. Acaba d'arribar el Francesc Carnau. Hola, Francesc, bona nit. Hola, què tal? el Francesc ha estat advocat eh, d'una bona colla dels que ero allà, no? o d'uns quants. Francesc, com mm. ho has vist tu? Bueno, la jutgessa, per mi, ha tingut un canvi d'actitud des de principis del mes de juliol fins ara. Sembla com si hagués recapacitat una mica i té una actuació raonable. Dirigeix el debat, hi ha hagut algun incident perquè clar, hi ha molta gent, hi ha, hi ha dones que tenen criatures petites que els hi han de donar de mamà i de vegades els abogats no, no acaben de fer el seu paper en el sentit aquest de, de facilitar aquest tipus de, de coses les entrades i sortides de la sala llavors en un moment donat que la jutgessa estava molt concentrada amb el que li estaven dient als abogats doncs ella ha considerat que l'han distret i, i ha protestat i ha renyat a tothom però fora d'això jo trobo que és prou raonable i a eh, única persona que avui se li ha fet l'interrogatori ella també li ha fet preguntes i per mi són preguntes encaminades a, a recollir alguna de les tesis de la defensa alguna nulitat, nulitat d'actuacions Vol dir que no ha anat tan malament, doncs? No, sembla que no Armengol? Sí, sí. Uh, és, és cert que, jo ho he sentit per la televisió, eh? no sé si diuen veritats o mentides, més aviat no me'n fio gens, han dit en algun moment que el fiscal havia fet un, una oferta de pacte, no? que si us conformàveu amb una multa de 3.000 euros, doncs que ja no es feia el judici, és així això? Sí, en, en principi... El... El fiscal, eh, a part de rebaixar els càrrecs com esmentava abans, ens ha ofert un pacte que passava, en primer lloc, perquè paguéssim la responsabilitat civil subsidiària, que puja a 3.000 i escaig euros, uh -huh. i això comportaria que, que ella rebaixava la, la petició de, de penes multa d'una manera molt important. Eh, nosaltres ens hem reunit en Assemblea. hem escoltat eh, atentament el que a través dels seus advocats ens comunicava la fiscal. i De fet, l'Assemblea ha durat relativament poc perquè l'opinió de totes i tots nosaltres ha sigut un ànim que primer de tot estàm contents i contentes pel fet de que, de que la fiscal rebaixés els càrrecs perquè en teníem que ja era una primera victòria política nostra. I en segon lloc, tothom teníem clar que l'únic acord al qual podíem arribar era en el reconeixement de la nostra innocència, perquè teníem que nosaltres no som culpables de cap tipus de delicte i continuàvem defensant la legitimitat política de la lluita per l'ocupació. Llavors, teníem que el fet d'acceptar el pagament que ens proposava la fiscal era acceptar una culpabilitat, acceptar que ens fèiem mereixedors d'una multa i amb això sí que tothom, i dic tothom després de 10 anys jo crec que això és un fet és important, notable. no? la unanimitat que dius al cap de 10 anys és important perquè suposo que això també ha comportat un desgast psicològic de cadascú de vosaltres no? sí, ha comportat un desgast però realment ha sigut sorprenent com fins i tot la fiscal oferia que hi pogués haver acolliments individuals al pacte i ningú ha acceptat acollir-se per tant Uh -huh. doncs, molt bé. doncs malgrat aquest cansament, que, que, que és natural, som tots, som humans, doncs ha, ha prevalgut l'opció militant, no, en aquest sentit. Això us fa més forts, eh? està clar. Sí, no. nosaltres creiem que ens fa més fort i també és el que deia al principi, creiem que, que la, les petites victòries que al moment estem acumulant, doncs amb com s'han anat les coses també són en gran fruit, no només de, de com hem fet les coses aquí a Terrassa, sinó de com han anat darrerament algunes campanyes bandera dels moviments socials de, del nostre país. Doncs molt bé, Mangold, t'agraïm moltíssim aquesta intervenció. Nosaltres ara farem una petita pausa i després en continuarem parlant amb el Francesc i potser amb algun altre company vostre. Eh ja estarem seguint aquest judici i el dilluns que ve a veure si podem tornar-ne a parlar Molt bé, perfecte eh, moltes gràcies i endavant amb el programa ah, no, Gràcies a vosaltres salut. Molt bé, bona nit salut. Ànims, salut. bona nit, bona nit. Bona nit. Bona. Doncs a el, el nostre nou tècnic, l'Eloi Sabater eh, ens, ens fa senyals que no sempre, no sempre respectem em sembla que havíem de fer una pausa que ens hem saltat entre mig però ara farem la pausa de, de, de mig programa i continuem. Aquestes Bé, tornem a estar aquí. Eh, estàvem parlant d'aquest judici que s'ha fet avui, que no s'ha acabat, eh, a la gent del corc de Terrassa, de la casa desallotjada de Terrassa. Eh, parlarem amb l'Aïdó ja, d'aquí un moment, però tu, Francesc, que estaves allà, per què no ens expliques una mica, ja ho, ho has fet una mica abans, dient que t'ha semblat que han rebaixat una mica les pretensions... Uh, perquè la, la demanda de cinc anys era una cosa absolutament desmesurada no? uh -huh. uh, quina, Quines altres impressions n'has tret? Doncs que han volgut fer un muntatge a Terrassa del tipus Casa de Campo a Madrid perquè en lloc de fer el judici al Palau de Justícia de sempre on tenen una planta baixa que té una sala molt, molt ampla és on normalment hi fan els casaments cap uh -huh. molta gent doncs el que han fet ha sigut portar dos autocars i carregar totes les persones acusades i els seus abogats i ens han portat a un polígon industrial de les, de les afores de Terrassa a Vallparadís deien a la sí. televisió sí, ja, jo no he entès això dels autocars clar, de, deies baixar la gent dels autocars i pensaves com és que arriben amb autoguer? Si fos veritat que es tractava d'un problema d'espai, al costat mateix del Palau de Justícia hi ha el centre cultural de la Caixa de Terrassa, que és un edifici molt gran, on tenen tota mena de sales i teatres. Però així, quina és la intenció, doncs? Quina creus? Allunyar, allunyar el judici del centre de la ciutat. Ah, clar. Perquè el Palau de Justícia està just a de tot de la Rambla, de Terrassa. Ah, uh -huh i sempre que hi ha un judici d'aquest tipus s'acumula molta gent a les portes es posa l'equip de música, les pancartes hi ha una assemblea permanent durant tot el matí i fent-lo en el polígon industrial aquest doncs tot queda molt aïllat ja, ja, ja, ja. Caram, doncs això és ben bé mala intenció I no? sí. uh, Idòia, ja, bona nit Hola, bona nit Hola, què tal? Uh, bé, bé, uh, perdoneu que m'enganxeu al tren però bé, bueno, eh, es farà amb vosaltres tot el temps que pugui uh -huh. Que esteu gaire cansats del judici o què? Home, doncs em penso que ha sigut un desàs per tothom bastant forta uh -huh. perquè a més bueno, portem des de duret al matí els jutjats, esperant una mica com el cert resoldria tot ens han fet anar Eh, penso que el Francesc no ho està explicant ara fins a... Sí, sí, això de que us han posat amb autobusos i, sí, sí, sí. I clar doncs, doncs l'atenció de, de lo que significa que ens estem jutjant a a 30 persones per aquest tipus de delicte que nosaltres pensem que, que defensa els espais per utilitzar no és cap delicte, doncs bueno, és tot, penso que sí que fa que al final del dia estarem una mica cansats. Sí. Uh -huh. I tu quina impressió has tret de l'ambient que s'ha creat al final dintre de la sala? Eh, bueno, jo el que sí que tinc molt clar que no sé per quines circumstàncies per ser perquè el moment polític els interessi però sí ha canviat molt eh, tot el procediment no? mm -hmm. jo en un primer moment quan amb tots els anys que portem intentant mm, que aquest judici sí, bé és que està al tren eh, la Hidroia per tant és, és normal normal que passin aquestes coses bueno, ara ho tornarem a intentar mentrestant, en tot cas, Francesc eh, mm. continu ens explicant una mica Sí, estava parlant d'això de la maniobra per allunyar el conflicte del centre de la ciutat de Terrassa mm -hmm. i ens han portat amb aquest centre cívic de Vallparadís i això ha alterat, ha alterat tot el funcionament del barri perquè justament en la sala on ens han posat és on els eh, jubilats passen els matins Ah, i han desallotjat els jubilats Han desallotjat també. tots els jubilats Idoia? Sí, Hola, sí. tranquil·la Suposo que estan en el tren és, és normal, no? Sí, que, que sí. Bé. sí. Eh, Bueno, s'estava es comentant una mica la meva impressió Eh, és que, que bueno, nosaltres porten molts anys, intentant que aquest juïici no es porti mai a terme perquè no té cap sentit que es ju per sa i per aquests fets. i ham trobat tot doncs, que el que volíem fer una mica per jo crec que amb, amb les penes tan altes que ens posaven per donar exemple a la resta de jovent, perquè no es moguin en moviments socials i facin coses, doncs tot això ara ha canviat molt, no? Uh -huh. Hem vist que ens han rebaixat les penes, inclús jo penso que, que si el procés continua endavant i amb les proves que poden tenir la i tal com nosaltres plantegem podem arribar a l'absolució i sí que penso que, bueno, que tot això ha canviat també molt a part de per la pressió que hem pogut fer al carrer i per tota la resistència que s'ha fet durant aquests nou anys mm, també perquè bueno, és un moment polític complicat i per les situacions que hi ha hagut últimament també a Terrassa i a la resta de Catalunya, mm, no els interessa doncs, que hi hagi una resposta social de cara a una possible condemna Uh -huh. és que la gent de Terrassa sou capdavanters eh? Perdó. Jo dic la gent de Terrassa uh -huh. sou capdavanters en el tema de, de l'ocupació, en el tema de la resistència en el tema de la lluita sí. jo penso que hi ha un nucli de gent a tot arreu però a Terrassa especialment és una mica un mirall no uh -huh. sí bueno, de fet s'ha vist també tot el ressort que s'ha donat a al company Franqui que volia... Exactament, que avui sí. també hi era, no? Sí, sí, sí, que de fet bueno, li volia enxicar-lo la presó de fet està complint una condemna no. uh -huh. Sí, sí. Uh, perdona Idoia no, jo només volia explicar que he parlat uh, telefònicament amb el Franqui que li he demanat si podia també parlar en aquest programa uh -huh. però m'ha dit és que saps què passa que és just l'hora que entro a la pensió uh -huh. i uh -huh. la pensió vol dir la presó Sí. i llavors doncs bé clar no hi havia manera no hi havia manera, però ell també estava una mica animat el Franqui sempre està animat malgrat que ja saps que pel, per la carta que va fer per la Madeu Casellas li han imposat una sanció uh -huh. que li han restringit el tercer grau, ha d'anar dormir un dia més a la presó sí. i bé continuarem denunciant-ho però justament el Franqui avui no pot parlar per aquest tema per la, per la repressió mateixa. Digues, digues. Bueno, jo el que volia dir que hem de tenir clar que totes les mesures de repressió que s'estan ficant és perquè hi ha una resposta al carrer, perquè veuen de que de cap altra manera no podran amb nosaltres. Llavors, en el fons, tota aquesta repressió s'està doncs, dient que, que a l'Estat se l'estanant de les mans tota la situació, que no tenen un control i que, que de fet... Són molt més fortes i molt més poderosos, el que passa que no estem en igualtat de condicions no i y la seva arma és ficar-nos tota la repressió que puguin y en el castellfranc i doncs bueno l'han castigat en anar a la presó en el cas nostre donc, bueno ens volien condemnar 5 anys per per fets que no haurien de ser constitutius de delicte i dels quals I, vosaltres vau ser víctimes a més a més i sí, no? sí, sí i a més buenos està veient si sí, podem mirar a, a, a Escalerria i veure com està la situació actualment que sí, la sí, que és terrible és terrible. els drets humans i els drets el, el que està drets passant a Escalerria ja és sí, de és jutjat de, de, de guàrdia de és, és d'estat d'excepció de de de de tal com de diuen sí, eh? sí, sí. Uh, Idoia ja. mm, farem un, una petita pausa uh -huh. i no pengis uh -huh. uh, no pengis perquè hem de posar unes falques i continuem de seguida d'acord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 Bé, tenim encara la connexió sí. ets, ets aquí? Sí Tens prou paciència eh, per anar-nos escoltant eh, des del tren uh, Jo et volia preguntar també uh, a part del judici d'avui i que continuaran aquests propers dies i que esperem que acabi en absolució com tu deies a veure el teu company, el Sigor que està a la presó des de fa molt de temps Quants anys? Doncs ara fa set anys mesos 7 anys presó, i 8 mesos de presó mesos mes, és terrible i... com, com està el Sigurd? Bueno, perquè fa, fa temps que no en parlem per saber sí, una mica ja. com, com estan les coses diré que és bastant probable que se'm talli la connexió perquè entraré als túnel de Barcelona si val, val, d'acord si es talla no et preocupis doncs continuem sí. doncs bueno, dins del que significa estar a la presó, doncs pues, es una persona que tiene molta fuerza y tiene molts ánimos y tira en en todas las situaciones y bueno, ahí continúa con todas las lluitas que puede mantenir dentro de la presión, que ya pel modus modo de vida que es, todo significa hacer una lluita y sí que es cierto que está en una presión que es bastante tranquila ahora mismo. Está albacete, ¿no? Sí, que estem, eh, estem parlant del figur Les Redondes, que no sé si hem acabat de dir el nom complet. Digues, digues. Sí, eh, volia dir que també ha influït molt eh, el fet que ells eh, van fer una vaga de fan de 30 dies. I això va condicionar també molt la relació que ells actualment tenen amb els carcellers. La va millorar? Sí, sí perquè els casellers van adonar que són que arriba fins al final de les seves reivindicacions i que es poden habilitar. Bé, han arribat els túnels. Bé, doncs eh, ho, deixarem, ho deixarem aquí perquè, pobra Idoia, l'hem sí. anat experiment fins al final, fins que ha pogut. Uh, en tot cas, jo profito per fer una mica de calendari. Hem rebut un correu de la gent de La Clenxa que diu això El temps et cau a sobre com un antic somni ambigu. Tu avances per deixar-lo enrere, però encara que te'n vagis fins als confins del món, no te'n podràs escapar. Tot i així, ja has d'anar. Hi ha coses que no pots fer si no arribes als confins del món. És una cita Haruki Murakami, i ens la fan arribar diu, només per recordar-vos que la propera jam session serà el dissabte dia 11 pels vols de les 11 del vespre, al local social d'Uris, i que qui vulgui venir a sopar a les 9 a Campbranques ens ho hauria de fer saber ja sabeu que són aquestes jornades poètiques, gastronòmiques si voleu anar-hi a sopar doncs ha de trucar al 938504486 el Ferran de la Clenxa Bé, i el dia 11 dissabte, ja ho vam explicar-ho dilluns passat, però hi ha un, un acte de solidaritat amb, amb la Madeu Casella, serà a Manresa, eh, en un espai ocupat que se'n diu el Centre Social Ocupat Valldaura, on també hi ha la CNT de Manresa, al carrer Jorbet número 15. A les 6 hi ha una xerrada informativa amb, amb el Francesc Arnau, tu mateix, una persona del grup de suport i amb el Franqui de Terrassa de qui parlàvem fa un moment i després a les 10 hi ha un concert amb diferents grups uh -huh. això serà a Manresa i per demà, 7 d'octubre també hi ha eh, una jornada d'aturades contra aquesta normativa europea de les 65 hores uh -huh això és una convocatòria que ens han fet arribar la gent de la CGT parlen que hi ha una manifestació convocada a Barcelona dimarts 7 d'octubre, per tant demà a les 7 des de Passeig de Gràcia Provença fins a la plaça de Catalunya sota el lema no a les 65 hores, sí a les 35 hores la crisi que la paguin els rics uh -huh. i tu Francesc eh, no sé si has sentit a parlar jo ara estic dient una cosa que només he sentit a nivell de rumor però avui quan he a buscar la meva neta a l'escola m'he trobat que hi havia una colla de gent que estaven com molt inquiets i he preguntat què havia passat i m'han explicat que un guàrdia local d'aquí Torelló s'havien emportat detinguda una noia que a més a més estava embarassada només perquè aquesta noia li han posat una multa per estacionament eh, indegut i aquesta noia es veu que ha agafat la multa i l'ha estripada i se l'han portat de tinguda i tota la gent estava allà molt, molt indignada. Jo, ja us dic que només, jo no, no ho he vist, però em volll fer ressò d'això de, del que corria perllà. hi havia grups de gent que estaven molt indignats. Eh, en tot cas només recordar-vos que aquest és un programa en directe que es pot trucar, que si aquesta persona vol dilluns que ve o avui mateix, parlar i donar-nos la seva versió dels fets. donc el telèfon de Radio Ana és el 850 938504456. No tenim més informació, però en qualsevol cas em sembla prou, un fet prou greu el fet que s'emportin una persona detinguda només perquè no, no li ha semblat bé una, una multa de trànsit, i dir que són coses que es deuen poder parlar tranquil·lament. La Guàrdia Urbana de Torelló no és la primera vegada que és motiu de polèmica i de polèmica dura. Sí, sí, doncs la gent, eh, allò que jo he arribat i ja es notava, no? Hi havia gent parlant, hi havia gent inquieta i bé, com que era l'hora que sortien les criatures de l'escola, doncs, a part que sol ser una hora que hi ha problemes d'aparcament evidents, perquè no les escoles de Torelló, allà al carrer Estudis, hi ha... Eh, bueno, hi ha l'ambulatori, hi ha l'escola Fortià Solà, una mica més amunt hi a l'escola dels Sagrats Corts, vol dir que allà es fan uns embussos considerables eh, en qualsevol cas ens sembla una mesura desmesurada totalment i repetim, repetim aquesta persona que ha estat víctima d'aquesta actuació abusiva d'un policia local de Torelló que dilluns de 10 a 11, si vol dilluns que bé pot pot venir a explicar la seva versió dels fets. Veurem aviam, perquè són un poder fàctic i normalment la gent té molta por. Suposo que el policia anava uniformat, amb porra, amb pistola i també suposo que no devia estar sol. I ja, ja, parla, però la, no. la gent estava molt indignada. Eh? Ja, ja, ja ens sentirem a parlar, veurem cap a on, cap a on deriva la polèmica aquesta vegada. Mhm. Uh -huh. Bé, ens quedaven molts temes pendents, no ens queda gaire temps. Eh, jo volia parlar una mica de l'Amadeu Casellas, uh -huh. perquè hem rebut una carta, eh, ens diu que es va refent, però que el menjar a la presó és poc i dolent, uh -huh. es queixa que encara li fan molt de mal les cames, eh, i la seva impressió no és massa optimista, perquè... Eh, ...se li van prometre uns permisos que de moment no arriben. En aquest sentit, doncs, explicar-vos que aquesta setmana que ve, eh, serà el dijous, ...tenim una entrevista concertada amb el senyor Ignasi García Clavel, ...que actualment està eh, en el despatx del Síndic de Greuges de Catalunya i parlarem amb ell tres persones del grup de suport a Amadeu Caselles, la mare i l'advocada, mm. per veure si aconseguim doncs, desencallar aquesta situació a veure si li donen aquests permisos i aquestes promeses de tercer grau a partir de les quals ell va deixar la vaga de fam. Ell diu que està disposat a començar-ne una altra si no, si no compleixen el que li van dir. Veurem. Mm -hmm. Veurem com va. Sí, sí. I Francesc, la setmana passada parlàvem de les teves cròniques als Estats Units mm. Vam dir que en parlaríem una mica més Però em va, va quedar la cosa, mm. eh, com sempre, encallada Per falta de temps, perquè no ens expliques una mica? Bueno, em sembla que aquesta setmana ja hem tingut oportunitat De portar-ne, de deixar-ne en, en els revisteros d'alguns bars no? Per exemple algun bareto com el d'en Dani, aquí al costat de l'església, que deixat un exemplar, uh -huh. a internet estan circulant. Sí, ho podeu veure a la pàgina del despatx d'Alp. Eh? D-A-L-P, si busqueu amb algú, que l'hi trobareu de seguida, despatx d'Alp. Uh -huh. Trobareu totes les cròniques publicades. També hi ha unes quantes publicades a Vilawet Vic, però uh -huh. no totes encara. Uh -huh. Però jo et volia fer una pregunta de cara... Sí que ens expliquis una mica des del principi uh, tu vas als Estats Units cada any des de des del 97 no? des sí. de l'estiu del 97 i abans hi havia estat el 88 i després el 91 després de de la primera guerra del golf uh -huh. que vam estar amb els resistents contra la guerra Sí, sí. però uh -huh. com és que hi tornes cada any? Què passa? Que els hi tens una simpatia especial a la gent dels Estats Units? O creus que és un model? O tot el contrari? Bueno, jo, bàsicament, el que m'agrada és parlar amb la gent que està dintre de la presó, començant pel Momia Bujamal, uh -huh. que encara està condemnat a mort. El Momia Bujamal, jo, n hem parlat diverses vegades, és un uh -huh. periodista afroamericà acusat d'haver mort un policia, quan en realitat la, la realitat és exactament el contrari gairebé el van matar ell en una, uh -huh. en una emboscada que li van parar està condemnat a mort i fa més de 20 anys que és a la presó no? Sí, va ser el, el mes de desembre del 81 quan va començar tot uh -huh. en una cantonada del carrer Locust al centre de, de Filadèlfia ell es guanyava la vida de taxista a part de que feia també de periodista radiofònic i estava dintre del partit dels Black Panthers. Llavors no hi ha res més senzill que fer venir un taxista a un punt concret de la ciutat a una hora del dia o de la nit. I això és el que van fer i quan el van tenir allà ja l'esperaven i van desencadenar el tiroteig. D'aquesta manera la policia de Filadèlfia, que passa per ser una de les més corruptes dels Estats Units, Pretenia matar dos ocells amb un sol tret amb un ho van aconseguir es van desfer d'un policia incòmod incòmoda que es deia Faulkner i que havia vingut especialment a Filadèlfia a intentar passar la informació a l'FBI per fer neteja en contra la corrupció I O sigui, tu creus que van ser els mateixos policies que van matar el policia el sí, policia sí. investigador Sí, ho, ho van organitzar ells Sí, sí i llavors li van carregar el mort al momià. Exacte. El que passa és que el Momia va quedar viu i el nucli d'amics seus a Filadèlfia pues, han sigut capaços de fer arribar el seu cas a tot el món. Sí, sí, perquè ara el cas del momià es coneix internacionalment. Uh -huh. I és per això que no s'han atrevit a fer-lo matar. Oficialment encara està condemnat a mort i jo crec que no trigarà gaires dies a sortir l'última resolució en el sentit que, com que la Fiscalia no ha insistit en mantenir la pena de mort, doncs el Tribunal li substituirà aquesta pena de mort per la cadena perpètua, que no és que el momia ni ningú dels que li donen suport s'hi conformi, però encara que la lluita continuarà, ja seria a un altre nivell. Clar, això tindrà avantatges i inconvenients, aquesta nova situació tindrà l'inconvenient que no serà igualment mobilitzadora. Això ja s'està notant. Per exemple, tota la gent que de París cada any viatjava a Filadèlfia, s'està notant que han baixat el ritme. Mm -hmm. I ara, quan surti aquesta resolució que dic del Tribunal, veurem aviam què dirà la gent aquí a Europa. Jo crec que es tracta de no, no baixar la guàrdia. No, és clar perquè encara que no estiguis en perill de mort imminent... La perspectiva de tota una vida a la presó és, és, és, és indigna, no? indigna uh -huh. per qualsevol persona. No? Sí, veurem. I és per això que hi vaig, perquè aquest home treballa molt intel·lectualment dintre de la presó, escriu molt, m'explica moltes coses i quan torno sempre torno més animat i amb més ganes de treballar en aquí. Molt bé, doncs el que podríem fer, si et sembla, és cada portar les cròniques cada dilluns i cada dilluns dedicar doncs, això 5 o 6 minuts. Sí, està bé. En podem anar, en podem anar parlant, avui hem parlat del Mumia, doncs dilluns que ve podríem parlar d'algun altre aspecte. Sí. Uh, se, ens està acabant el temps, jo encara voldria explicar una mica que abans amb l'Aidó ja parlàvem del País Basc i de la situació del País Basc, Uh, hi ha hagut una, una roda de premsa d'advocats que denuncien que s'estan perseguint les idees i la dissidència política sobre la base dels interessos de l'Estat. És a dir, la situació és tan greu, tant d'estat d'excepció, que els advocats Joane doncs Goirizilaia, Aizea Ziluaga, Aransa Zulueta, Iñagi Goloaga, Kepalanda i Ainhoa Baglieto, han comparegut Bilbo per fer una lectura jurídica de les últimes sentències i legalitzacions diuen moltes coses però una de les coses que m'ha cridat més l'atenció és que diuen que guanyen judicis però perden sentències ja. perquè les sentències ja estan uh -huh. escrites per endavant sí, ja i el conec, que passa ja. al País Basc ens pensem que no ens afecta però ens afecta i molt perquè uh -huh. potser això passarà aquí d'aquí no gaire si Val. ho deixem passar bé, doncs hem arribat fins aquí ho deixarem fins dilluns que ve, doncs amb l'Hloi, ja sabeu l'Eloi Sabater que és ara el nostre tècnic, el Francesc Carnau, jo el mateixa, Rosei Borra i amb els nostres convidats quan, quan els tenim.. Aquesta nit, Aquesta nit, tu i jo pescarem la lluna. Radio sí, sí, 7.4 Mes enllà de la innocència. <t 'en> Cocktail contrainformatiu. 7.4 Mics de somnia Radio Or dicen a Radiona